اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل السعب والهزن إذا شئت ربي سهلا، اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا، وعن والدين وعن مشايخنا وعن أساتذتنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا كاضي الهجات، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Saudara penerbit, Ustaz Mahdi Syahrudin, sidang pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurninya dapat kita menyambung perbincangan kita menerusi surah Al-Qamar. Surah yang membawakan kepada kita mujizat yang pernah berlaku pada Nabi Muhammad SAW. Dan merupakan bukti kebenaran kata-kata baginda bahawa kebangkitan baginda menyaksikan ...tempoh yang dekatnya dengan peristiwa kiamat itu sendiri. Bagaimana Nabi SAW telah menyatakan dalam hadis sahih yang kita lihat bersama-sama... ...ketika Nabi membandingkan tarikh bangkit baginda SAW itu... ...ialah sebagaimana jarak antara dua jari yang ditunjukkan kepada para sahabat. Bagaimana Nabi SAW menjelaskan kepada mereka ketika dibangkitkan itu... tinggal berapa, ...tinggal berapa lama tinggal waktu yang cukup singkat sebelum berlakunya kiamat itu sendiri. Muslim-Muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan tentang hakikat taisir. Taisir maknanya kemudahan. Kemudahan untuk mengingat ayat-ayat Allah. Terbukti Al-Quran yang hebat ini sebagai satu watika, sebagai satu perjanjian antara seorang manusia dengan Tuhannya, sebagai satu kitab yang dijamin terpelihara sehingga ke hari kiamat. Bagaimana Allah Swt telah nyatakan, Inna Nahmunazzalna Vikra, wa Inna Lahu Lahafizun. Kami yang telah menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menerbalikkan, menukar, menyelubuhkan fakta yang terdapat dalam Al-Quran ini. Pernah berlaku satu kisah pada zaman sebelum kita, pada zaman ketika Umat Islam kuat, Umat Islam merintah, dan Umat Islam melalui hari-hari selepas itu. Seumpama roda Satu hari kuat Satu hari tak kuat Satu zaman kuat Kemudian zaman selepasnya tidak kuat Ini disebut oleh Allah SWT Ra'udzubillahirinasyaitanirajim Wa rajim ayam muda biluha bainan nas Dalam surah Ali Imran dikisahkan bahawa Nabi SAW menang dalam Puan Badar Dan kemudian kalah dalam Perang Uhud Menandakan dalam Islam ada hari ketika Islam berada di atas Dan ada hari Islam berada di bawah satu ketika, ketika umat Islam kuat dan kemudian umat Islam lemah. Dalam zaman satu pemerintahan kerajaan Islam di Baghdad, kerajaan Islam, Abbasiyah. Datang seorang Yahudi. Dia ini, kerja dia memalsukan memalsukan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Dia kitab taurat, diubah, dijual, ramai orang beli, dihiaskan kerana begitu cantik sekali. Ceritakan tersebut. Dan kemudian dipasukan fakta-fakta yang terdapat dalam Injil, dijual semua orang beli. Dijual dengan harga mahal semua orang beli. Lalu kemudian dia kata sampai untuk waktu untuk mempalsukan, memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Memalsukan atau mempalsukan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bila diubah, dicantikkan lebih daripada kitab-kitab sebelumnya, kemudian dipunjual. Dia jual hari pertama. Terus orang baca, orang lihat penyelenggan yang terdapat di sebaliknya. Lalu beramai-ramai datang memukul, menghentam dia. Sehingga dikatakan hampir sepau mati dia. Barulah dia sedar. Jangan main-main dengan Al-Quran Al-Karim ini. Muslim dan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ini kehebatan Al-Quran. Dan kita masih lagi bincangkan tentang doa yang Nabi SAW ajarkan kepada Seri Nali. Supaya bertambah ingatan beliau. Dan doa ini merupakan hadis para ulama' menilainya terbahagi kepada banyak pandangan antara yang menganggap sebagai sahih dan kemudian sebagian menganggap sebagai hasan Garib iaitu Al-Imam Al-Tirmiri sendiri dan ada pula yang menganggap sebagai zaif dan ada yang mengatakan sebagai maudur dan tarjih kepada pandangan-pandangan ini kata Dr. Nurin Atar merupakan hadis zaif kerana disebut di sini seorang perawinya Al-Walid bin Muslim seorang yang pernah diriwayatkan mentadlis mentadlis hadis ertinya dia memutuskan gugur seorang daripada sanatnya dan kemudian hadis ini dengan sebab itu jatuh ke martabat daif dan beliau meneraskan perkara ini mengikut penjelasan yang disetujui oleh kebanyakan jumhur ulama dan perkara ini juga disebut di bawah kaedah tahqiq oleh al-Syeikh Al-Amaut Al-Muhaddis ketika beliau men tahqiq kitab Zadil Ma'ad di bahagian awalnya bagaimana kaedah ulama-ulama menerima hadis daif dan bukan saja ulama-ulama yang tidak ternama malahan al-Imam al-Bukhari pun menyusun dalam sebuah kitab beliau al Adabul Mufrad hadis hadis daif apakah al-Imam al-Bukhari tidak tahu hadis ini merupakan hadis daif dia tahu tetapi kaedah yang dipakai ulama zaman-zaman hadis daif -za itu boleh diamal dengannya dengan syarat beberapa perkara yang perlu kita letak dalam consideration, dalam kita punya account. Yang pertama, kata Dr. Nurin Atal, ka'idah yang dipakai oleh sekalian ulama, Al-Hadith wa'inkana za'ifan, fa'inna nara annahu la mani amin al-amal bihi, lima ulfa'inda jumhur ulama' min anna al-hadith al-za'if, yu'amalu bihi fi fadail al-amal bi-thalathati syurut, wahiyah. Hadis za'if boleh dipakai dengan syarat dia menopati tiga perkara. Yang pertama, Allah yakuna dha'fu shadidan. Wa dha'fu shadid huwa ma yakunu nasi'an an-takhlid al-fahish. Awil tiham bil-kadhib. Wahadhal hadith layda dha'af fihi shadidan. Wa innama huwa limujarad diishtimal isqat rawin min asnais fi asnais sanad. Wa an yakuna saqitu majruhan. Yang pertama, syarat beramal dengan hadis za'if. Mestilah jangan terlalu hibat dhaif itu apa istilah boleh kita sebut hadis yang terlampau-lampau dhaif ha hadis yang terlalu lalu dhaif dan terlalu dhaif yang dimaksudkan di sini mungkin dia sebabkan kerana Al takhlid al-fahish orang yang meriwayatkan hadis itu dia ni memang dia mem bercampur-campur riwayat riwayatnya dia tak mengingat dengan baik ataupun al-ittiham bil-kadhib dia ni dituduh sebagai men mendustakan tetapi hadis yang sedang kita bincangkan ini wahadhal hadis laisa ad hadis ini tidaklah sampai ke tahap begitu teruk apa yang mampu kita katakan dan pelayan semua ulama yang membincangkan hadis ini mungkin kerana ada seorang rawi yang terjatuh lalu berlaku tadlis di situ wa an dan hadis yang dhaif yang melampau ini maknanya seorang yang jatuh itu makna yang seorang ditajrihkan yang dianggap teruk di sudut penilaian para ulama hadis dalam ilmu al-jarh wa tadil ta Yang kedua, syarat beramal dengan hadis dhaif an ya'taqida 'inda al-amali bihi al-ihtiyat. Maksudnya kita beriktikad ketika melakukan amal tersebut sebagai ihtiyat. Ihtiyat ni maknanya apa? Ihtiyat ni kalau ada alhamdulillah. Kalau tidak ada pun tak mengapa. Melakukan perkara ketaatan dalam perkara seperti ini tidak larangannya. Jadi kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, tidaklah larangan dengan bercanggah dengan ruh Islam itu sendiri. Wanahunul Nabi ala dari kahuna dan perkara ini telah kami jelaskan kata Dr. Nudin Atar. Yang ketiga, aniyakuna mung dari janzina kaedahnya syar'iyyat atau aslin syar'iyyin m'amulun m'amulun bihi atau aslin syar'iyyin m'amulun bihi. Hendaklah hadis tersebut termasuk dalam kaedah syara yang dipakai selama ini. Wal hadisu kezalik dan hadis ini sebenarnya seperti itu. Dia menghujatal kepada ibadat mesrau dan doa mesrau, dan mereka menetapkan dalam amal beribadat. Dan sebenarnya hadis ini menceritakan kelebihan ibadah dan ibadah qiyam. satu benda yang disyariatkan dan doa juga mumpung satu yang digalakkan. Maka kita beramal dengan hasrat dengan berpegang kepada kaedah ini dia tidak bersalahan dan dia menjelaskan lagi. hadith hadzun atas salat dan doa di akhir laylat Juma'ah. Siapa yang mampu? Wahai orang yang mengalakan kitab bangun pada hujung malam Juma'at, bagi yang mampu. Wahai orang yang mengalakan kitab bangun pada hujung malam Juma'at, bagi yang mampu. Wahai orang yang mengalakan kitab bangun pada hujung malam Juma'at, bagi yang dia nak hukum anak muatah dari kiamat dan perkara ini tidak ada iskarnya, tidak ada masalahnya kepada orang macam sedi Ali ini kerana dia ni memang orang yang bangun kiamat lain. Ama man yang belum muatah dari kiamat lain, fynbgi an yqum al lailah yang teri qabla h atau yang teri bghdhah, bila izzaf aliyah, Sallallahu Alaihi Wasallam nha an tahtahsiys lailah Jumaah bil kiamat. Adapun orang yang macam kita ini, kata tuh nurin acer yang tidak beritizab bangun kiamat lain, hendaklah mengikut arahan nabi jangan dikhaskan malam jumaat bila hadis ini mengkhaskan malam jumaat kamu bangunlah satu malam sebelum jumaat ataupun satu malam selepas jumaat bersama-sama dengan malam jumaat itu maka selesai masalah kata doktor murin atur yang kedua عين الحديث السور الأربع المذكورة ورتبها في كل ركعة سورة وهذا الترتيب مخالف لترتيب سور القرآن ومراعاة, ومراعاة ترتيب سور القرآن في الصلاة المستحبة ومخالفة المستحب في الأحيان القليلة جائز وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك أحيانا لبيان عدم الحرمة أو نقول إننا نعمل بترتيب السور ليظل Amal Nabi Hadis di hadul kawan ummah. Tidak sama, dan berbeza riwayat Hadis dalam urutan ini. Dalam riwayat yang disusun di mengikut kronologi surah-surah Al Quran dan menyusun ayat-ayat Quran. Surah-surah Quran mengikut kronologinya bermula dari Al Fatihah di akhir dengan An Nas merupakan satu benda yang mustahab yang digalakkan dalam mazhab syafi'i dan ada pun mazhab-mazhab mazhab lain sebagai contohnya al-Sheikh al-Marhum Ibn Musaimin dalam kitabnya penjelasan kepada fiqh ibadat Mengatakan tidak syarat untuk mengikut surah-surah Al-Quran Ini merupakan ijtihadat, umur ijtihadiyah Perkara-perkara ijtihad para ulama Tidak ada masalah untuk kita ikut Kerana semuanya berpandu kepada apa yang Nabi SAW sebut Tapi kalau anda sensitif untuk menyusun mengikut kronologinya, Tak apa, tak ada masalah, susunlah Kerana terdapat beberapa riwayat lagi dalam apa yang dikemukakan di sini. Ada yang menyusun surah Al-Sajjala terlebih dahulu. Meletakkan surah yang lain selepasnya. Kami mengikut kepada kronologi surah itu. Surah Al-Sajjala sebelum surah yang lain. Sebagai contohnya. Amma malam yakun hafizan lihazi suara. Fanara annahu yasihu an yakra' ghairaha. Lianal maksur huat taqdim di du'a bi'ibadatul salah. Ada orang yang tidak menghafal surah surah ini. Kalau nak baca, membaca Al-Quran, pegang Al-Quran waktu Al Al malam pun tak ada masalah. Perkara ini disebut oleh Al-Imam. Naui dalam kitabnya Al-Azkar Dan kalau muslim-muslimat sekalian berpeluang milikilah sebuah kitab Yang beritajuk pelik tapi benar Dalam menghalusi salat, bukunya cantik Kalau dibaca Kita akan lihat bagaimana kaedah pegang Quran Yang sebenarnya dalam salat Kalau kita tidak ada stand yang besar Nak pegang Quran, mata pula gabun Maka kita boleh baca al Quran waktu malam al Dengan pegang mushaf, tidak ada masalah Ada kaedahnya Sebenarnya tak disuruh pun kita semayang tahajud dalam gelap, tak ada pun hadis yang menyuruh begitu. Kita boleh semayang dan pegang Quran ada kaedahnya, siap gambar. Mudah-mudahan bila kita lihat, kita dapat ambil pedoman Buku ni beritajuk, Pelik tapi benar dalam menghalusi salat. Pelik tapi benar dalam salat-salat yang kita kerjakan, buku ini cantik. Ada gambar-gambar yang mempamerkan bagaimana kaedah sebenarnya. Seterusnya, muslimin muslimat yang rahmatin dan dikasih Allah sekalian. Doktor, Al-Muhaddif Nurdin Atar menjelaskan yang ketiga jim Man arada du'a bitaqwiyatil hifatil Al-Quran Wa gairihi minal ulumi al-mashru'a Fa innahu yadhkuruhu fi du'a'ihi Li anna zikra Al-Quran huna laysa taqiyid Wa innama kana dhalika waki' usail Kata doktor Nurdin Atar dalam menjelaskan hadis ini Dalam Menerangkan bagaimana amalan kalau kita ni lupa dalam perkara-perkara lain. Kita ada masalah ingat, contohnya kita ni ingat perbelanjaan kita sendiri pun kita lupa. Siapa yang hutang dengan kita pun kita tak ingat. Kita belajar pun kita lupa banyak fakta-fakta yang kita nak jawab dalam periksa. Jadi, kaedahnya kata Dr. Nordin Atar, tidaklah dibataskan. Kepada bacaan ini, doa ini khas kepada Al-Quran Maknanya kalau kita lihat hadis Nabi SAW tadi Ajar kepada Serina Ali Karamallahu Wajha maknanya tidaklah disyaratkan sebut Al-Quran Boleh kita katakan di situ dalam doa yang kita hafaz ini Yang kita amalkan ini Disebut Allahumma badi as-samawati wal-arub Dzal jalali wal-ikram wal-izzati lati la turam As'aluka ya Allah ya Rahman bi Bijalalika nuri wajihika antulzim qalbi Hibah kita bica kawan pelam Kalau di sini muhafaz al Quran, kita ubahlah di sini hibah, hibah benda-benda contohnya hibah duri untuk mengingati pelajaran pelajaranku Ataupun mengingat perkara-perkara selain daripadanya boleh diubah. Statement ataupun pun kenyataan yang diajar oleh Nabi Muhammad saw di sini kerana di sini tidak mentakdirkan, mentakdirkan maknanya membataskan kepada mengikuti Al Quran semata-mata. Wa inamakana dzalikawal keusail, wa inamakana dzalikawal keasail. Kerana dalam hadis ini apa yang berlaku Sayyidina Ali bertanya masalah Al Quran dan Nabi Muhammad saw mengajar kalau kamu lupa daripada mengikuti Al Quran Bacalah doa ini dan kamu spesifikkan di situ Al Quran Al Karim kalau kita dalam suasana hari ini lupa dalam urusan dunia, lupa dalam kerja-kerja, anak-anak yang tidak ingat pelajaran, maka ubahlah perkataan tersebut kepada yang munasabah kata Dr. Nurin Azhar. Hadza wa kat ja'at at-tajarub tu'ayid ma Qala Al-Hafiz Abu al bin Iraq wa ghairu wahil annahum jarabud du'a bihi fawajaduhu haqqan, masya Allah. Ini muslim muslimat rahmati dan kasih Allah sekalian. Ulama ini ramai dan semua mereka ini ijtihadu Yusibun, wajustiun. Nih ulama-ulama nih bukannya masyhurun, bukannya masyhurin, bukannya orang yang masyhur. Mereka beristihad dan kita melihat kepada pandangan-pandangan mereka. Mereka ini mendapat gelaran al-hafiyab diletak di awal nama mereka kerana mereka menghafal sekian banyak hadis dan mempunyai perancangan yang besar dalam disiplin muhadis. Satu gelaran yang bukan main-main. Maknanya al-hafiyab Abu Hassan bin Iraq mengatakan.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 Minda mereka di sudut capacity -nya. Jadi muslimin muslimat dalam hati dan dikasih Allah sekalian. Mudah dapat kita amalkan dalam kita mempelajari ayat Allah SWT ini. Supaya kita dapat ingat bersih mindah kita. Kita baca untuk kita ingat muslimin muslimat sekalian. Bacalah surah-surah Al-Quran dalam salat tahajud kita. Salat duha kita. Salat-salat sunat yang kita kerjakan. Sesungguhnya quran itu turun untuk kita bukannya turun untuk selain kita kadang-kadang kita rasa sedih bila kita buat muhasabah berapa banyak waktu yang kita peruntukkan untuk dunia lupa kita pada al-Quran mudah-mudahan dengan amalan dan seperti ini muslimin sekalian memberikan kepada saya dan tuan-tuan puan-puan sekalian satu kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang waris daripada amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kepada fakta-fakta yang dihujahkan oleh Dr. Nurin Athar mudah-mudahan Allah berikan kepada kita akhirnya Amalan kekuatan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita memahami Al-Quran wallahu aalam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wassalamu alaikum wa